The Messiah, Yeshua The Messiah honor in the King of Kings Creator God of everything Yeshua is the Messiah, Yeshua The Messiah Anointed One to be the King Creator God of everything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 Ons sy en almal jy is opgeskakel saam met my Kobus Makiero op PG Stereo. In ons program elke Woensdag aand. Ek is bly jy luister saam met ons in Groet. Jyene moet eers van naam vir ons skroes weer dra gee. Ja, net na hierdie musiek stukkies ons terug praat ons verder oor die program. Godtag, adnaiteloe be The Lord, our God, King of the universe, His name is Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah. Jy is ingeskakeld saam met my, Kobus Mokke En ons gaan vanavond een vol program en baie dankie dat jy Saam met ons ingeskakeld het Ek wil hee, daar waar jy op hierdie oomlik sit, moet jy Net jou oor toe maak Kom ons doen net een gebed Hemelse Vader, ons kom na jy toe vanavond en Ons kom staan voor jy As kinders van God En ek wil vanavond kom vra dat jy by elke ene wat ingeskakel is sal gaan sit, dat die gees by ons sal wees, dat die elke persoon wat ons vanavond gaan hoor, waar hulle ook al oor die wereld mag wees, Vader, dat, dat hulle aangeraak sal word. Waar ons oor so belangrike kwestie gaan gesels vanavond Vra ek dat die Heilige Gees Sal werk in elkeen van ons Sal hoor wat in ons harte aangaan En sal hoor met ons oore oor die boodskap wat kom Dankie dat ons die kan aanroep en kan weet Ees lief vir ons Nou ja, kom ons spring weg, ek wil vir jou Ek wil vir jou uh, Vanavond sê, dankie dat jy die moeite gedoen het om in te skakel Dankie dat jy Die tyd afgevat het En ek wil vir jou sê dat Vanavond gesels ons hoor, seker een van die Die belangrikste dinge In een christense leven Vanavond wil ek met jou praat oor Wonde Lidtekens En progressie Ja vanavond gaan ons een bykie Bykie dieper ingaan as wat ons elke week ingaan Vanavond gaan ons een bykie praat en En kyk wat gaan aan In ons levens elke dag Wanneer ons een pad met Christus stap Jy weet ons sit in een situasie waar soveel christene so seer het. Dis iets wat ek die afgeloope tyd so achtergekom het, wanneer ek met mense gesels, dan is die nommer een probleem wat hulle het, wat deerkom, seer. Hulle het seer van mense wat besluite te geneem het Hulle seer gemaakt het een of ander tyd in die lewe. Hulle het seer van besluiten wat hulle self gemaakt het, een of ander tyd in die lewe. En die hartseer van al hierdie, hierdie seer, is hulle het nog nie heel geword nie. Ons, ons hoor dagelik so loopmense, dit, dit is met jare, jare en jare en jare, sy hartseer, wat hulle mee loop, seer binnen in hulle. En ek wil vanavond, saam met jou deerstap, dier paar bybelse uh, gedeeltes, saam met jou kyk, wanneer is dit een wond wat ek het, wanneer is dit een lid teken, en ek wil hy ons moet duidelik daar kan praat en duidelijk gaan, gaan kan definities krij oor elkeen van hierdie onderwerpe want ek praat met mense en dan sê ek maar oor hier jy, jy, kan, jy kan so vinnig achterkom wanneer iemand nog seer het wanneer sy, wanneer hy nog met een wond is wanneer hy met een litteken loop en dan sê die persoon vir jou nee ek is alright ek het daardoor gewerk maar hierdie persoon staan en bloei hierdie wond bloei dis so goed iemand staan by jou en hy is, hy is geskiet of gesteek met een mes en hy sê vir jou hy is ok maar jy, jy kan sien en ervaar en voel hoe kom die bloed door hierdie persoon se kleren en hulle sê nee ek is ok Ek wil wegsprung vanavond saam met jou. En ek wil vir jou vraag, kom ons kyk na wonde. Ek en jy uit die leven uit, soos ons groot geword het, is dit eindelijk baie makkelijk om te sê, maar hier is een wond. Een wond is wanneer ek my been gestamp het, of iets het my gesnui, en daar die wond bloei nog wanneer die bloeding nie gestop het nie dan moet jy daar die wond verbind jy moet daar die wond toe hou want daar kan infecties inkom jy moet daar die wond skoon maak vir die volgende paar dae moet jy na nou om kyk jy moet medikasie op sit. en dan na paar dae wat jy sien hier die wond um, is beter dan kan jy sien maar hy begin die vel jyl maak en, en hy begin gezond word en dan kan jy die lap verweider jy kan om licht gee maar as jy die wond te gau oopmaak en Jy stamp net die gedeelte weer Dan is het alsof die wond oopspring En alsof die bloeding weer uitkom Dan moet die geneesing van die wond weer van vooraf Weer van vooraf plaasvind Ek is seker jylle is bekend Met die prentjie wat ek skep En as ons dan kyk na Een litteken Een litteken is wanneer die wond heelt hem al genees het. Hy is nie meer seer nie, jy kan nie jou vinger in druk nie, jy kan aan omstamp en vat en krap, hy bloei nie meer nie, daar is nie meer een roof op nie. Het is net een luk teken waar sit. Het is net een teken, laat daar eens een dag in die verlede wel wond was. So as ek en jy na die lit teken kyk, dan sien ons nie meer die wond nie. Ons voel nie meer die pijn wat die wond veroorzaak het nie. Ons sien net lit teken op die vel wat vir ons herinner. Maar ons kan nie meer die pijn voel nie. Al kyk ek vir die, die lit teken, sien ek nie meer die pijn nie, maar ek onthou die les, my pa het gesê, moet dit gaan doen nie, en toe gaan sit ek met die, met die mes, en ek speel met om, en toe snu hy my, maar ek voel nie, die snuie gedeelte mee nie, ek onthou net, die memory achter die wond, maar die seer is weg, ek wonder of jy kan, antlank vind by, die verduideliking wat ek vir jou gee tussen een wond en een lit En ek wil vanavond met jou praat en ek wil by jou pleit luister vanavond asjeblief na wat die heilige gees met jou wil bespreek. Ek wil jou een paar voorbeelde vat in die bybel en vir jou gaan wees waar gaan een wond en waar gaan een lit teken. Ek gaan net hierna terugwees. Kom ons luister so 'n bietjie bietjie musiek en dan kom ons terug en dan praat ons verder. I search the world f hey. dankie dat jy saam met my keier hier op woensdag aand en ek hoop rarig en ek glo dat jy my hart sal hoor, want ek loop met hierdie, hierdie hartseer ek doen een toets en mense wat ek ken wat ek op my whatsapp sê en so aan Vra ek die volgende vraag ek vraag vir hulle die seer wat jy in jou gekry het, hoeveel percentatie van dit, sal jy sê, is terwyl jy in jou huis, in jou ouwe huis was, was, wat was die percentatie, wat dier ander mense veroorzaak is, en wat is die percentatie, wat dier jou self veroorzaak is. So, ander mense se besluiten, die invloed en die seer wat het veroorzaak het op jou en wat is die seer, hoeveel persentatie was dit die seer en die invloed wat jy opbesluit het. Het is my baie interessant dat terwijl die die oorgrote meerderheid sê terwijl hulle in die huis was was 20% van die Seer wat hulle in hulle rondgedraad As gevolg van ander mensese besluiten Nie hulle eie besluiten nie 80% was hulle eie besluiten En toe vraag ek nou sê vir my Toe jy uitbeweeg het uit die huisheid En jy die lewe in die oor moes kyk Wat was die persentatie toe En die antwoord baie duidelik kom toe dier dat toe verskuif die 20% na 10% van wat ander mense gedoen en besluit het en 90% van my eie. Je sien dis probleem wat inkom is wanneer ek besluit te neem en my besluit was dom en Nou moet ek die gevolge dra En baie mense Sikkel daarmee nog steeds Want, want hulle sê dat, Hulle kan nie daar aan dink nie Want dan voel hulle so stupid Hulle voel Hoe kan, hoe kan God Hulle vergewe het Voor hulle domfoute wat hulle gemaakt het Hulle dombesluite In die groot deel waarmee hulle stoei is die foute of die besluite wat namens hulle gemaakt is, wat so groot invloed op hulle levens gemaakt het. Ek wonder of jy en ek besef hoe diep hier die hele onderwerp snu. Ek dink nie daar is iemand wat vanavond luister na hier die gesprek wat kan sê, hy het nog nooit een verkeerde besluit geneem wat om gejag het nie. Verkeerde besluit geneem waarover hy so spuit was nie. Of een verkeerde besluit is geneem oor sy leven, wat hy oor geen beheer gehad het nie. So dit is een externe invloed gewees. Ons sien in die bybel, is die verhaal van Joosef, nou meeste van ons ken die verhaal van Joosef, Joosef het een droom gehad en hy het gedroom, hy, al sy broers en sy, sy pa gaan voor hom buig een dag en toe vertel hy vir sy familie die droom en toe enig in die veld, toe is sy broers jaloers, hylle gooi hom in die put, Joosef staan en luister binnen in die gat, binnen die pit, hoe sy broers bezig is om om teen om te draai, om planne te maak, om om dood, dood te maak. Hier is een jong man wat een droom in sy hart gedeel het en eeuweskielik bevind hy om in een gat oor externe invloede. Was nie Joseph's skuld nie sy broers het om ingegooi maar hulle gaan toe verder hulle, hulle halen om uit die gat uit en hulle verkoop om aan een klomp mense wat daar voorbij kom een karavaan wat daar voorbij en Jozef is op pad Egypte toe ook nie sy beheer nie kan jy die vrees in die jong man sy lewe ervaar niks wat hy wat hy ervaar het is sy toedoen nie. Dis asof die leven met hom weghaard en hy het nie beheer daar oor nie. Op, aan die einde, eindig hy op, in Potivar sy huis. Hy is een slaaf daar, Potivar sy vrou raak, verlief op hom, sy probeer hom verlei, hy sê nie, sy gooi hom in die tronk, weer eens, nie net het hy sy broers om te blame nie, hy het nou Potivar sy vrou ook, want sy het om nou onrechtvaardig in die tronk laat gooi, dink jy nie, Jozef het, het soveel, soveel, soveel wrok in hom moes gedraad, as het ek en jy was, dis nie my fout nie, kyk waar sit ek, hier in die tronk, my broers het my gehaat Hulle was nie lief vir my nie, hulle was jaloers Kyk wat het hulle met my gedun En nou sit ek hier wat gaan van my woord? Hoe kan die Heere dit toelaat? Hoe kom ek? Eventually kom Jozef uit Nadat hy die koningse droom uitlee En hy kom in beheer Net onder die koning van, van Egypteland Ons ken die verhaal verder laat sy broers kom toe deur En hulle wil kom kos kry Want daar toe in, in, in die gedeelte waar sy familie bly hongersnoot En daar staan hy Voor sy broers En nou het hy die volste reg om te sê Weet jylle wat Jylle wou my dood maak Ek gaan nie vir julle koos gee nie Vat julle sakke Gaan terug Of nou gaan ek julle in die tronk gooi Hy Hy het Hy het die mag om het te doen Maar wat doen hy? Jozef kom en hy sê nee Dit wat julle gedoen het Julle het het nie geweet nie Maar, maar God het een plan gehad van die droom wat hy my gegeet, recht deur tot waar jylle voor my staan, het God een plan met my leven gehad. Jy sê, Joseph, het nie meer, een wond gehad nie. Sy, goed wat hy ervaar het, was nie, was nie vir hom een wond nie, dit was, dit was net een,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 Ja, maar, jy verstaan nie, Kobus, jy besef nie, waardoor ek moes gaan in my leven nie. Jy het nie, geen idee nie. Hoe moet ek, dit, hoe moet ek aanbeweeg En wil ek vir jou sê, weet jy wat, as jy nie die gewond, die die wond gaan genees nie, dan is die kans dat jy gaan aanbeweeg zero. Zero. Want jy kan met die wond nie na by mense kom nie Jy kan nie die werk van die Heere doen Jy kan om die volg nie Jy kan nie saam met hom stap tussen die skare nie Want die skare stamp tegen mekaar En hulle gaan tegen jou stamp Jou wond gaan bloei elke keer Elke slag as jy dink nou is dit recht Dan stamp iemand aan jou Door iets op te haal of iets te trigger en jou wond begin weer bloei al hoe jy die wond gaan recht krij is om te sê maar dit was nie my skuld nie of dit was my skuld maar ek gaan om nou verbind ek gaan om nou een pad stap ek gaan nou gesond word en ek gaan glad nie meer een wond heen nie en daar is verskillende manier om het te doen Jy kan uitreik na mense toe, daar mense wat, dit, wat jou sal help daarmee Maar ek krij die indruk, soveel van ons sit, sit met een vrees, want As my wond genees, het ek niemand meer om te blameer nie As ek nie meer sit met hierdie, hierdie bloeiende wond wat allemaal kan sien nie dan, dan wie gaan vir my sympathie gee? hoe kan ek wegkom daarmee om te sê, maar ek kan nie oorgaan na die volgende fase nie, ek kan nie Christus volg, tussen die skare en nie, want allemaal stamp aan my, allemaal kyk vir my, maar jy sal moet op een punt kom waar jy, as jy jou potentiaal wil bereik, en ek ons potentiaal wil bereik, waar ons moet klaar maak, met wonde, Uit die verlede uit. Waar jy vanavond moet sê, Ek ga nie meer, Saam met my wonde leef nie. Jy sien wonde raak, Wonde raak septies. En elke keer, Kom die selfde kwaad weer uit, Kom die selfde blame uit, Kom die victim, Weer te voorskyn. En ek is nie goed genoeg nie, Die Heere kan my nie gebruik nie Kom op die punt Waar daar nie meer Kwaad En bloeding uit jou wond kom nie Ek wil vanavond vir jou vraag kom, kom op die punt waar Waar jy Kan kyk na jou wond En kan weet Hy het een roof gemaakt En hy is bezig om een lit teken te maak En dan krij ons die lid teken. Een lid sê nie, dit het nooit gebeur nie. Dit sê net, dit het gebeur en ek het het oorleef. Ek gaan het weer vir jou sê. Een lid is nie een ontkenning nie. Dit sê net, dit het gebeur, maar ek het het survive. is dit nie vir jou beter om met littekens die toekomst in te gaan nie in plaas van met wonde nie jy sien een litteken is, kan ander mense raak sien een wond maak ek toe en niemand sien om raak nie hulle hoor net van my seer Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie. Maar, ek is seker daar waar jy sit vanavond het, jy een litteken van iets op jou lichaam wat jy oorgehou het een of ander tyd. En as jy na die litteken kyk, dan onthou jy nie die seer wat op die oomlik gebeur het nie. Jy onthou nie al die kwaad wat daar uitgekom het nie maar jy kyk na die litteken en jy sien om, en jy besef, hierdie is net een herinnering, ek het dit oorleef, en ek gaan nie weer die richting in my leven inslaan nie. Ek het geleer daaruit. Jy kan vir my sê vanavond, maar kobus, jy het nie doorgegaan wat ek in die leven doorgegaan het nie. En dan kan ek vir jou sê, ons kan by mekaar sit en ons kan sê, jy het dit deurgegaan, ek het dit deurgegaan, jy het dit deurgegaan. Ampel soos een kaartspel. Maar dit gaan jou nergens bring nie. Daar is een persoon en een manier, hoe dat jy littekens en wonde kan genees, laat dit een litteken word. It's just back here, then I'll tell you to tell you more, you You still rain and you're still God, and when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and on my soul hier by my FM stereo en ons gesels vanavond sommer een bykie lekker oor die wonde en dan natuurlijk die littekens hy sien Jozef met sy broer staan en praat toe hy hom sien en om herken sê hy vir hulle jylle het in kwade bedoel wat jylle met my gedoen het het jylle slecht bedoel, maar God het het ten goede bedoel. Jozef onken nie die kwaad nie, maar hy ontroon dit. Hy hoef nie meer kwaad tot kwaad vir geld nie. En dit is wanneer jy kan weet, dit is een lit teken taal. Dit wanneer jy kan weet, jou wond is genees en dit is net een merk waar daar sit wanneer jy nie meer verskoningssoek nie, wanneer jy nie meer mense wil terugkry in hulle eie, op hulle eie manier nie. Een goeie voorbeeld was David toe hy droog gemaakt het met Batsheba. En na alles, toe was David op moes hy op een punt kom waar hy, hy moes belei hy moes breek voor die Heere maar dier dit alles het David gesê ek gaan nie hier blij nie hy het geskip hy het geskip in my reinhard o God hy het nie gesê loos my soos het ek is nie hy het nie gesê laat toe laat ek maar kan sit in sulk nie hy het gesê verander my Littekens kom wanneer die waarheid toegang krij. Wanneer jy kan vuist dit wat in jou leven gebeur het. Wanneer jy eienaarskap vat. Wanneer jy kan sê, ja dit het met my gebeur. Dit was nie my kiese nie, maar dit het met my gebeur. Maar dit gaan nie my identiteit meer verder bepaal nie. Dis nie wie ek is nie. Ek is nie die persoon met wie dit gebeur het nie. Ek staan op. Hy sien die pijn is herken, die waarheid is toegelaat binnen in my. En die verlede word herinterpreteer. Ek is nie meer die victim nie. Ek word ewerskielik die victor, die goed kan nie meer oor my heers nie, die vijand kan dit nie meer oor my gebruik nie, ons krij die, die top, voorbeeld wil ek amper sê, by Jesus na sy opstanding, hulle vraag vir hom, Thomas sê vir hom, wees vir my, ek sal glo as ek die lid teken sien, ek wil, ek wil dit sien, En wat wees Jesus vir hom? Jesus wees nie vir hom bloedbelope wonde nie. Jesus wees vir hom die littekens. En dit is wat die verhaal vertel. Jy is nie een oorwinnaar, as jy bly silk en bly wonde en bly bloei nie. Dan werk jy so recht in die vijandse hand. Jy is een oorwinnaar en ek is een oorwinnaar wanneer ons op een dag kom en ons kan kyk na die littekens en ons kan sê ja dankie Heere hy het my dier dit gekry hy het my genees al wat ek het is die littekens verder het ek niks wat ek oorhou nie want die belangrike om te onthou is dat God kom en hy gebruik die littekens wat ek en jy opgedoen het, so ons vir iemand anders weer kan help, dier sy of haar pijn. God sê die merke op my, op jou en my, van een wond wat genees het, en wanneer jy vir by iemand anders stap, dan kan die persoon sien en vir jou vraag, maar, ek sien jy so en so merk, hoe het jy dit deur gewerk, hoe het jy voorbij die wond gekom, want ek sien nie meer die bloed, ek luister na jou, ek hoor nie meer aan jou praat, laat jy bloei nie, ek hoor nie meer dat jy kwaad is nie, ek hoor nie meer dat jy dit gebruik vir een excuse nie, en dan kan God begin, om vir jou en vir my te gebruik. Dan kan ons begin om progressie te kry, want dit beteken nieuwe idees, nieuwe keuses, nieuwe reaksies, nieuwe vrug in my leven, vrug wat ek kan gebruik, om getuienis vir God te, lewe, le, te lever, te weis. Da's sekere waarhede wat ek en jy vir my Ek en jy het die reg om pijn te hee maar jy en ek het nie die reg om daarin vast te bly nie dit kan my nooit my gevangenis word nie want so lang dit my gevangenis is kan ek nie daar uitkom nie, ek kan nie daar van af vorder nie ek kan nie voorin toe gra nie ek wil jou vanavond vraag, liewe luisteraar waar beskerm jy jou wond waar draai jy reeds een lid waar weier jy om voorentoe te beweeg wil jy en ek nie maar vanavond daar die gedeeltes identificeer in ons levens so ons in ons skeppingsdoel kan inbeweeg daar die doel wat wat die Heere vir ons gemaakt het voor dit wat hy kom sê het kom achter my aan kom help my kom maak vissers van mense wil ons nie maar vanavond wegkom uit die, uit die self focus en die self empathy en arme ek nie en gaan staan en sê, Heere, wees my mense, bring hulle oor my pad, dat ek vir hulle my litteken kan wees, en kan sê, weet jy wat, ek het die selfde, simpel besluit gemaak. hier is die litteken in my leven, maar God het my dier dit gedra, dat ek vir iemand kan sê, weet jy wat, Ek weet wat hier jy is, dat dit was nie jou kies en nie, dit was iemand anders so besluit, wat jou leven beinvloed het. Maar weet jy wat? Ek het opgestaan, en ek het dit omskepende lid teken, hier is die lid teken, en God het my gedra, en ek kan vandag, vir hom iets beteken, omdat ek met jou staan en praat, jou kan dier dit trek, vir jou kan wees, daar is hoop en, aan die einde van die dag, is dit nie toch maar die lekkerste en die beste nie, om ander mense te kan vat, en, en hulle te help niet word, hulle te help gezond word, daar waar jy is vanavond, wil ek vraag, maak jou, maak jou oor net toe vir een oomlik, Ek gaan saam met jou gebed doen. Heere Jesus, hy het nie gesterf so ons net vry kan voel nie, maar so ons niet kan leef. Vat my wonde, vorm dit in een lit teken en lei my wonde dat ek voer kan beweeg. Ek kies nie gemak nie Heere Ek kies die waarheid Ek kies die pad voor en toe In u naam, Amen Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanavond Dankie dat jy Bereid was om te sit en te luister En ek hoop radig uit my hart uit Dat jy sal toelaat, dat die Heilige Gees met jou werk, vandag en morgen, hier die kersttijd, dat daar op soveel plekke, vir jou geneesing sal kom van jou wonde, en dat jy sal kan sê, maar ek het opgestaan, ek hoef nie meer te luister na die vijand, en na die wonde nie, wil jy nie vir my een gins doen, die wat op jou WhatsApp groep is, en net al gaan iets insit, laat, Die program vir jou Sê vir ons wat het die program beteken As jy op ons Facebook blad sê gaan Daar by FM Stereo geselsblad Gaan soek die advertentie op Van hierdie program vanavond en Gee vir ons bykie terugvoering Sê vir ons wat het jy ervaar Sê vir ons of Jy besluit het om jou wonder te verander In le teken En dan dankie dat ons met jou kon keier. Moe nie vergeet nie, ons is volgende woensdag weer hier en dan gesels ons verder as dit die Heere behaag. Groete van my af.